Йому геть ні до чого. А він тебе тому і на партком викликав, а не на педраді обговорював. І рішення таке виніс – рекомендувати, обговорити, а не покарати. Тобто в адміністративному порядку, Кіра Анатолійовна навіть посміхнулася, піймавши себе на вживанні офіційної лексики, вони тебе не каратимуть. Пояснювальну напиши, тільки гарненько відредагуй, не приписуй собі чогось зайвого. Ті пояснювальні він усе одно нікуди не віддає, а збирає для власного задоволення. А де ж вони в нього зберігаються? Хіба не в особистих справах співробітників? Ні. В нього на кожного з нас заведено чорну теку. Туди він і складає, нами ж написані, Зізнання у власних гріхах. А для чого? Ой, зелена, ти дитино. Кіра Анатоліївна покуйовдила Ірині Чупчика, аби тримати без клопотів усіх на короткому повітку. Адже це найлегший спосіб. Іра Обурено, сказала крізь зуби. Хай тільки закінчиться навчальний рік. Піду з цього гадючника, куди очі бачать. А як же ти підеш? Кіра Анатолійовна пригорнула Іру до себе і заспокійливо погладила її по плечу. «Ти ж бо молодий фахівець. Тебе не мають право звільнити протягом трьох років. Та й не відпустить він тебе, бо ти в нас використовуєш чийсь там передовий метод у роботі. Ваша Галина Васильовна на педраді тебе розхвалювала. Отже це цінність для школи. А це зайвий плюсик в активі директора. А що до цього методу, обурено підхопила Іра, я придумала цей спосіб умовних позначок для зручності запам'ятовування правил граматики. Це мій власний спосіб. А торік щось схоже з'являється в журналі «Російська мова в школі». І Галина Васильівна на кафедрі повідомляє раптом, що я «Застосовую у своїй роботі чесь передовий метод. Але я нічого чужого не застосовую». То «Просто, Галині Васильівні, теж потрібний плюсик, як завідувачці вашою кафедрою. До речі, вважається, що ти ще надто мало попрацювала, щоб самотужки придумувати передові методи», посміхнулася Кіра Анатолівна. «Але ж я придумала його ще в інституті». Іра аж захлинулася від несправедливості. «Не гарячкуй, адже я просто пояснюю мотиви їхніх ученьків. Ти ще не маєш права мати власні судження!» Іра шумно видихнула повітря і насуплено глянула на Кіру Анатоліївну. Та у відповідь ласкаво посміхнулася. «Нічого, дівчинко, трохи наберешся досвіду». Понабиваєш гулі та й звикнеш. Головне, що з тебе вийшов непоганий педагог. Мені здається, що це справді твоє покликання, як і моє. А ви, Кіра Анатолійовна, ну чому сидите, ой, вибачте, працюєте в цьому тераріумі? Скільки років і не йдете до іншої школи? Гадаєш, а в інших школах ліпше, із сумнівом промовила Кіра Анатоліївна. Ліпше, палко вигукнула Іра. Моя подруга, наприклад, працює в школі, де зовсім інші порядки. Директор там молода жінка. Вона сама прекрасна людина, і в колективі в них немає ні такої от Ольги Григорівни, ні Ганни Яківни. Ну, Золею зрозуміло, вона просто нещасна, а Ганна Чим тобі не догодила? Вона хоче парторг, але начебто з примусу. Її чоловік – великий начальник, і щоб його зайвий раз не смикали через дружину, вона повинна мати статус. Але жінка вона непогана. Знову ж, просто змушена пристосовуватися до обставин. А що до інших шкіл? Безумовно, багато чого залежить від директора. Але ж і сама система середньої школи далеко не досконала. Саме так, Іра вмить підхопила тему. Я чотири роки скніла в інституті над світовою літературою від античного періоду до наших днів. Добирала сенсу старослов'янської мови. І все це для того, аби тепер горлати на перервах на дітей, що бігають по коридорах. Ірочка. Прорвалася крізь потік Ірининого обурення Тіра Анатолівна. Але ж хто стежитиме за порядком?